До наступної миті він вже не думав про них. Вони далеко, а він близько до неї. Колоду, яка могла б убити його ще хвилину тому, зараз несло прямісінько до осики. Час діяти. Він кинув колоду і поплив до дівчини, хоча руки й ноги, здавалося, дерев'яніли від холоду. Але сили ще залишалися, і він зробив те, що замислив, що мить, і він учепився за гілку поруч з нею. Саме вчасно, тому що руки Мері зісковзнули по мокрих гілках, і її забрала б вода, якби він не встиг схопити її однією рукою поперек тулуба. Спокійно, дівчинко, спокійно, крізь ціплені зуби шепотів Брендон. І раптом він просто задихнувся від болю. Щось важке вдарило його під водою. В очах потемніло, він з усіх сил стиснув гілку і лише за мить почув стогін Мері, так сильно він здавив її тіло. Ледь розслабивши руки і намагаючись не думати про отриманий удар, Чарльз заговорив, «Гілка нас двох не витримає, а стовбур поруч. По моїй команді пробуємо допливти до нього». «Ти схопишся за стовбур, там вище розгалуження. Я спробую на нього залізти і затягну тебе. Ну що, готова?» Він усе ще бачив тільки її потилицю. Принцеса кивнула, і майже тієї самої миті гілка, що їх утримувала, трістком відламалась. Вони, що було сил, зробили кілька швидких грибків. Це був відчайдушний крок, і їм вдалося». Чарльз встиг однією рукою обхопити стовбур, а іншою рукою підтягти до себе принцесу. Її руки щепилися навколо дерева, і він нарешті побачив її обличчя, очі розширені від жаху. «Тримайся, зараз спробуємо вибратися». Це здавалося неймовірним, але якимось надлюдським зусиллям йому вдалося, підтягнувшись на руках, дістатися до розгалуження на дереві. Потім Брендон простягнув руку і схопив Мері за мокре зап'ястя. На мить йому здалося, що рука ось-ось вислизне з його долоні, але дівчина сама міцніше схопилася за його кисть вільною рукою, і Брендон, зібравши всі сили, витяг її наверх. Ну, ось і все. Скільки минуло часу? Брендон нарешті відчув неймовірний холод, відчув, як тремтить поруч принцеса, дріботять її зуби. Нарешті вона поворухнулася, трохи відсторонившись від нього. «Чарльз?» Він важко розплющив очі. Зовсім поруч Брендон бачив її бліде обличчя, обліплене мокрими пасмами, величезні темно-сірі очі. «Треба ж, а він і не пам'ятав їх кольору» думав, що вони блакитні, як і в короля. Але щось його збентежило. Цей сяючий погляд, сповнений приголомшливого щастя й обожнювання, погляд. Ти, о чарзе, як же я тебе чекала, і ти прийшов, мій герой, мій лицар, це найкраще, про що я могла мріяти. Йому здавалося, що він марить вони щойно мало не загинули, їх становище й тепер залишалося критичним, а вона говорить такі божевільні слова. І о небо, вона сміється, сміється щасливо і захоплено обнімає його. Звичайно, він її врятував, але все-таки "Я так чекала тебе, плачучи й сміючись одночасно", повторювала вона. "Я завжди знала, що до мене приїдеш саме ти" і знову цей погляд. Брендон раптом відчув, що не може дивитися їй в очі, щось бурмотів про те, що король бажає повернути її до двору, вона майже не слухала, усе повторювала, що чекала його, чекала, чекала, і сльози на її щоках блищали моudi манти. Він відвернувся. Вода, здається, трохи відступила, а він і човен. «Цим сміливцям все-таки вдалося дістатися до нас». Чи чула вона його? Бачачи її щасливу посмішку і зачарований погляд, він не був у цьому впевнений. Лише коли їх знизу покликали, принцеса нарешті прийшла до тями. Брендон допоміг їй спуститися, потім зліз сам. У човні було двоє молодих хлопців – один, зовсім заплаканий, з гарненьким необтяженим ознаками розуму обличчям, одразу накинув на плечі принцеси теплий хутряний плащ і обійняв її. Інший, худий і родоволосий, налягаючи на весла покрикуючи на свого товариша, дивився на Брендона. «Ви сьогодні зробили велику справу для Англії, сер. Мене звуть Гемфрі Вінхвільд». Я ваш далекий родич і пишаюся честю бути однієї крові з людиною, ім'я якої незабаром прославиться на всю Англію. Дивися краще на воду, родичу дорогенький, помітив Брендон, а то так і чекай, зведеш на нівець усі мої зусилля. Коли вони нарешті дісталися берега, їх оточила юрба, люди репетували, шуміли, мало не носили на руках. Нарешті хтось дав Брендону теплий плащ, запропонував вина, що було дуже доречно, адже зігріло, змерзле тіло і навіть трішки розвеселило У Хоглі Кастел вони прибули в уточенні цілої юрби Леді Гілфорд уже розповіли про те, що сталося Вона плакала, обнімаючи принцесу, потім упала в ноги Брендону, намагаючись поцілувати йому руки «Сам Всевишній спрямував вас нам!» «Ні, міледі, усь усього лише король, і він хоче, щоб я повернув його сестру до двору». «Так-так, звичайно, майже не слухаючи, про що він говорить, крізь сльозу бормотіла Матрона. Я так розхвилювалася, коли ви приїхали, і чому, думаю, послали саме вас? А Мері, як знала, що це будете ви?» Нарешті леді отямилася, злякана замовкнувши, і вже діловито додала, що почет, з яким прибув Брендон, улаштовано. Зараз його проведуть до його кімнати відпочити. Сама ж Гілфорд займеться її високістю, і обійнявши мері за плечі, вона повела її сходами на гору, а дівчина знову і знову озиралася і посміхалася Брендону. А наша крихітка й справді стала красунею з подивом подумав Брендон. Він знову побачив Мері лише ближче до вечора, коли перепочив, поїв і остаточно оговтався. Надягаючи чисту сорочку, Чарльз побачив здоровенний синець на боці. Дякувати бого, чребра були цілі. А я ж сьогодні міг і загинути, сказав він слузі який допомагав розправити був в прорізах його камзола. «Але ж ви вчинили подвиг, сер», – посміхнувся той. «Його величність зобов'язаний вам життям сестри». «А в мене з'явилася гарна причина попросити в неї вибачення і відвернути увагу від розтрати», – подумав Брендон. Принцеса прийняла його у своїй кімнаті. Вона вже отямилася і трималася так, немов нічого не сталося».